hartzak hibernatu eta lemurrak zita egin. Laer es natuko dira hartzak. Udaberria hemen daia, eta hibernazio sasoia bukatu da. Artzeiez ezik, negua lotan pasatzen duten beste animaliei ere nagiak atera eta martxan jartzeko garaia iritzi zaie. Loaldi luze horiek ikertzen dituzten biologoek, oraindik ez dakite oso ondo seren arabera eta nola lortzen duten negu osoa igaratzea ezerjan gabe eta gorputzaren funtzioak guztiak erabat motelduta dituztelarik. Harritzekoa da hainbeste denboralotan bezala egotea. Baina are gehiago arritu ziren jakin zutenean tropikoko animali batek Madagaskarko, izat lodiko lemurrak, gauza bera egiten duela. Egie esan, ez da gauza berbera. Ez baitu ibernatzen. Alderantzizkoa egiten du izatz lodiko lemurrak. Bero handieneko garaian jartzen du gorputza minimoan. Ziesta luze luze bat egingo balu bezala. Bero eta lehor dagoen hilabetetan. Ez da mugitzen, ere egiten. Ez du jaten. Ez du eraten. Ez du txixarik egiten. Ia ez du arnazarik hartzen, bi hotza den taupaak erabat moteltzen ditu eta gorputzaren temperatura jaizten du. Tarteka gorputzeeznatu bezala egiten zaio, eta pitxin bat berotzen zaio. Baina berriro, lehengo egorara bihurtzen da, lotan jarraitzeko. Eta laxe gelditzen da leortea bukatu eta janaria topatzeko aukera duen arte. Biologoek tropikoko ugaztun batean horrelako jokabidea behatzen dute lehenengo aldia da. Eta beraz, txundituta daude. Txundituta eta, segurasko, inbidia jota, baiet...